In in mesijo, Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Lep pozdrav! 16. in 17. oktobra je stičišče nevladnih organizacij Podravja, najdete ga na spletišču navladna.org, pripravilo drugo konferenco nevladnih organizacij Podravja, ki je pod naslovom Skupaj smo močnejši potekala v hotelu Belvina Pohorju. Konferenca je poskušala s pomočjo predavanj, delavnic, individualnih svetovanj in neformalnega druženja odpreti različne teme, pomembne za razvoj nevladnih organizacij, zaključila pa se je z okroglo mizo. Evalvacija, ki jo je po konferenciji izvedel organizator konference Zavod PIP, kaže, da nevladniki večinoma tovrstne konference pozdravljajo. Posebej pa se kaže zanimanje za razvoj socialnega podjetništva in potreb poznanju z področja vodenja, komuniciranja, uporabe IKT rešitev in prava. Ker smo tudi Zofijini ujeti v termin nevladništva, nas še toliko bolj zanima, kako se ta sektor prihodnje vtegne povezovati in kako je upet v sodobno družbeno realnost. S to v mislih smo se v odmev na konferenco pogovarjali z direktorem zavoda PIP Srečko Đurovim, z sodelavcem PIP-a, Borutom Osonkarjem in predstavnikom Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj na vladnih organizacij Goranom Forbicim. Najpreprostejša definicija nevladne organizacije, ali nakratko kratko NVO, bi bila, da je to organizacija, ki ni del vladajoče politike in je ni ustanovila država. Običajno je neodvisna od vlade, financira pa se s prostovoljnimi prispevki, razpisi in z različnimi projekti. Zavod PIP je na podlagi javnega razpisa Ministrstva za javno upravo v letu 2008 postav regionalno stičišče nevladnih organizacij v Podravju. Statistična regija Podravje je tako ena izmed šestih od dvanajstih regij, ki imajo svoje regionalno stičišče za nevladni sektor. Projekt stičišča poskuša povezati nevladni sektor in mu dati nov zagon. Po mnenju, ki ga lahko preberemo na osrednji spletni strani stičišča, je velika večina nevladnih organizacij v podravju trenutno močno podhranjenih. Vzroki zato so različni, pojavljajo pa se pri skoraj vseh nevladnih organizacijah. Najbolj izstopajo finančna nestabilnost, kadrovska šibkost, administrativne in organizacijske težave. Da bi lahko nevladne organizacije svoje potencijale, zmožnosti, znanje, izkušnje in kadrovske resurse kar najboljše izkoristile oziroma izboljšale, pa je potrebno njihovo medsebojno povezovanje in tesno sodelovanje. V podravju je registriranih preko 3000 nevladnih organizacij, ki bi jih omenjeno stičišče od slej najpovezovalo in jim svetovalo. S tem zavod PIP nase prevzema precejšno družbeno odgovornost. Saj, ko govorimo o nevladnih organizacijah, govorimo o stabru civilne družbe in ključnem elementu za vse stransko uveljavljanje načel pluralnosti in demokracije v družbi. Primož Šporar iz pravno informacijskega centra nevladnih organizacij eden od številnih sodelujočih na konferenci na Pohorju, v eni svojih analiz o stanju NVO v Sloveniji ugotavlja, da v glavnem prevladujejo društva, drugih oblik pa je samo približno 3%. Tako je bilo konec leta 1997 v Sloveniji registriranih približno 15.000 tisoč 350 verskih skupnosti, 60 ustanov, 120 zadrug ter 160 zasebnih zavodov. Stanje pa se v takrat nikaj bistveno spremenilo. Danes je, tako recimo v Sloveniji, registriranih okrog 20 tisoč Glede na to, da po nekaterih ocenah približno tretjina društev obstaja samo formalno, ter je polovica vseh društev namenjenih samo članstvu, je moč NVO relativno šibka. Zlasti ob upoštevanju, da je delež zaposlenih v društvih, glede na vse zaposlene v Sloveniji, konec leta 1990 znašal približno 0,3%. Danes pa znaša približno 0,7%, kar je bistveno manj kot v razvitih državah. Neobetavna pa je tudi raz zaposlenih v NVO sektorju, saj se letno v zadnjih letih večale za skromnih 2,5 letno. Položaj NVO v Sloveniji je zaskrbljujoč. Podatek, da 85 odstotkov NVO nima niti enega zaposlenega, da ima več kot 80% NVO v povprečju letni prihodek do 4000 evrov, 12 odstotkov organizacij od 4000 do 40000 evrov in le 8% nad 40000 evrov kažejo na nizka sredstva, s katerimi NVO opravljajo svoje dejavnosti. Težave povezane z neurejeno zakonodajo ter posledično spravno in finančno ureditvijo statusa NVO v Sloveniji ter številne druge okoliščine močno vplivajo na šibkost NVO. Poleg reševanja naštetih sistemskih težav pa je nujno potrebno krepiti oblikovanje servisnih NVO za podporo NVO, ki lahko zagotovijo profesionalno pomoč na področjih informiranja, svetovanja, izobraževanja, povezovanja, pridobivanja sredstev. Številne nevladne organizacije sicer imajo določena znanja, vendar se to znanja zaradi neorganiziranosti NVO-ja največkrat ne širi med NVO na istem področju, ne iz področja na področje. Nevladne organizacije pa so največkrat kadrovsko prešipke, da bi bile sposobne take naloge izvajati vsaka posamično. Regionalizacija nevladništva je tako vsekakor ključnega pomena pri gradnji civilnega dialoga, vendar moramo biti pri tem izredno previdni, da sposegi ne ogrozimo samega poslanstva, ki ga ima nevladna organizacija v družbi. Namen civilnega dialoga je sistemska ureditev delovanja civilne družbe, predvsem nevladnega sektorja. Civilni dialog v najbolj idealni in demokratično razviti obliki bi pomenil vključevanje nevladnega sektorja v vsa področja dela vlade, ki se tičejo delovanja civilne družbe in družbe nasploh. Nekaj korakov v smeri vzpostavljanja trajnega dialoga v Sloveniji je že bilo narejenih. Pred leti je obstajala nevladna pogajalska skupina, ki je izhajala iz pobude za prihodnost nevladnih organizacij. Njen cilj je bil skozi pogajanja z vladno stranjo pripraviti sporazum o sodelovanju med vlado Republike Slovenije in nevladnimi organizacijami, ki bi bil podlaga za zakonske rešitve na področju nevladnih organizacij v Sloveniji. Predlog sporazuma je bil pripravljen, a je bil proces leta 2005 prekinjen z vladne strani. Vsi napori nevladnih organizacij so tako usmerjeni v ponovno vživitev trajnega dialoga, ki bi to za družbo vitalno področje ustrezno uredil. www.zofijeni.net Vaša bližnica dovednosti Zofijini, ljubimci. Ljubim, si, si, si. Srečko Đurov, predstavnik in direktor Zavoda PIP, organizator regionalne konference nevladnih organizacij, nam je po zaključku konference o vtisih povedal naslednje. Jaz sem ponosen na moje sodelavce, ponosen sem na organizacijo, da smo uspeli uh, v tako kratkem času se pravi organizirati takšno konferenco. Zdaj je uspela, ali je bila dobra, ali je bila slabo, tem pa, pa ste morali soditi vi, kateri ste na tej konferenci bili. Uh, v sklopu tej konference smo začeli, smo želeli in verjamem tudi, da smo odpreti tri teme. Sicer temo, uh, glede razvoja in krepitve nevladnega sektora iz treh različnih vidikov, iz vidika države, iz vidika gospodarstva in iz vidika nevladnega sektora. Tako smo dobili v pogled na kak način se država vidi sodelovanje z nevladnim sektorom, na kak način nevladni sektor slovoje, da to da sodelovanje poteka. Prav tako smo imeli priložnost spoznati, kako gospodarski subjekti, predvsem večji subjekti, in v tem primeru je to bila perotnina Ptuj, imajo svojo strategijo, svoj način razmišljanja, ki lahko z nevladnim sektorom sodelujejo in na ta način prispevajo tudi k večjo držbeno odgovornosti njihovega podjetja. Kako Zavod PIP kot organizator in pa seveda kot tisto to, točka stečišča med nevladnimi organizacijami gleda na samo filozofijo nevladništva oziroma nevladnih organizacij? Zavod PIP je tudi samo nevladna organizacija, tudi mi smo zasebni Zavod bili ustanovljeni z svojim poslanstvom, katerega verjamem, da dobro uresničujemo. čujemo. Jaz menim, da v pogledu v posamezno nevladno organizacijo jaz ne morem prisojati, ker vsaka nevladno organizacija je avtonomna organizacija, katera ima svoje svojo poslanstvo, svojo vizijo in svoj način, kako zade. pelje. Tako da ne čutim, ne čutim se, nimo mandata tega, da bi sploh govoril oziroma presoju o tem. Verjamem pa, da za boljšo družbo, da za boljšo demokracijo, za zboljšene blaginje v državi, v kateri živimo, še Ko pomembne in je potrebno krepiti in razvijati nevladni sektor. Našo dolžnost je, da upravičimo vlogo, ki nam jo družba namenila, v nev, se pravi, v, torej, da upravičimo vlogo nevladnega sektora, katero družba močno pričakuje, da se uresničuje, da se izpolnjuje. Na nas je pa, da ugotovimo, kje je možno ob sodelovanju med nami, Torej med nevladnimi organizacijami, med nevladnim sektorom in vlado, med nevladnim sektorom in gospodarskimi subjekti najtne neke stične točke in izboljšati življenje v tej družbi v dobro vseh nas. Kjer so tisti projekti poleg teh konferenc, kot je ta mislim, da ta druga, ne, Ki so v programu pač v vašem programu za pač izboljšanje teh pogojev za nevladne organizacije. Torej, če govorimo o zavodu PIP, zavod PIP razvija več dejavnosti. Tu je brezplačna pravna pomoč, svetovanje potrošnikom, informiranje Evropske unije v okviru mreže Virup direct, pa je tudi razvoj nevladnih sektorjev v okviru tega projekta, torej regionalnega stečišča nevladna.org. Če se osredotočimo samo na nevladno.org, zajema štiri segmente. Eno je informiranje osebinah, ki zadevajo nevladni sektor, eno je izobraževanje o tehsebinah in sporno tudi promocija IKT rešitev, e, drugo je mreženje povezav ti verjamemo, da skupaj smo močni, da lahko ustvarjamo neko kritično maso, ki lahko zadeva premakne. In četrti, četrti segment je nudenje podpornih storitev. Te podporne storitve pa se potekajo na različnih področjih. Od prava, računovodstva, odnosov z javnostmi do razvojem promocije IKT rešitev. Kaj lahko pričakujemo po tej konferenci, kot bom rekel, neka vrsta evalivacija same konference? Mi bomo vsekakor analizirali sklepe te konference, tudi s pomočjo zanah in strokovnjako naredili se na podlagi te konference začrtali neko nadaljno pot, vsi, se pravi, vsi prispevki, nekako tudi sklepi iz ogotovitve, bodo zbrani v zborniku, kateri bo še nekje v roku, tednov, v roku dveh tednov, bo išel v naklade tisoč izvodov, potrudili se bomo, da Več ali manj, čim več organizacij, nevladnih organizacij v tem sektorju, v tej regiji, dobi ta izvod bo šel v fizični obliki, kot tudi v elektronski obliki bo vedno dostopen na naši elektronski strani. Prav tako bomo pa poskušali seznaniti tudi ostale elemente v tem trikotniku, če govorimo o trikotniku, se pravi, pravi trikotnik katerega se stavlja država, gospodarsk, gospodarski subjekti, nevladni sektor. Torej seznanili bomo gospodarski subjekti, seznanili bomo državo, o stanju in možnostih razvoja nevladnega sektora v tem okolju. Ali je še kri? da je mi Borut Osonkar, zunanji sodelavec zavoda PIP pri projektu regionalnega stičišča na vladnih organizacij, je v konferenciji povedal naslednje. Konferenca je bila zastavljena na ta način, da se zakoličijo ena področja uh, delovanja stičišča samega v prihodnosti. Če zdaj to pojasnim s trikotnikom, um, med nevladnim sektorjem, uh, državo in pa uh, Predobitnim sektorjem je stečišče na sredini. Kaj to pomeni? Primarni uporabniki so seveda, primarna ciljna skupina so seveda nevladniki. Ne? Posredovalna funkcija, funkcija pa potem obstaja do države in pa do gospodarstva. Zakaj? Ker se nam zdi, da obstaja precej področji delovanja nevladnega sektorja, zdaj govorim za podravje, pa verjetno to velja tudi za celotno državo, ki niso obdelana, ki jih nevladni, ki ne zmorejo, ne znajo, um, ali pa se jim pač ne zdijo primerna. Ne. Eno, eno od takih tem je socialno podjetništvo. Ne. To je tema, ki, za katero se je zdaj na konferenci šele izkazalo skozi odzive obiskovalcev in pa pogovarjo potem med nami po tem predavanju, socialnih dveh predavanjih v socialnih podjetništvu, da ima dosti ljudi napačno predstavo, kaj pravzaprav je. Torej, že tukaj on je na razvoj neke vednosti ali pa čelo če samega socialnega podjetništva. Druga tema je recimo so uh, informacijske komunikacijske tehnologije IKT. To pa je bila delavnica. Nekateri se je skazalo, da so ljudje zelo zainteresirani za odprtokodne programske rešitve, um, interes naše seveda v tem ne samo omogočiti ljudem zastojno uporabo, ne, kar je pravzaprav en od stranskih učinkov ali pa kolateralna škoda od in pa proste programske opreme. predvsem gre za politično odločitev, katero programsko opremo boš uporabljal, zakaj, ker v današnjem svetu, recimo, da je to neko digitalna doba, no, je uporabo digitalnih orodij kot abeceda ne. in to, kar lasninska programska oprema povzordela je, da si lasnini abecedo, kar pomeni, da ostali ne moremo črk sestavljati. To pa ne gre. Skratko pri enem odprti družbi mora abeceda biti uporabna. Vse ki je drugače, proze poezije, če zdaj pri spodobu nadaljujem, ne bo. Torej dva primera socijalno podrečstvo IKT, kjer se nam izdelo tudi primerno, če ne govorim samo o tem trikotniku smer nevojovci, gospodarstvo. Imeli smo tukaj predstavnika prednine Ptuj, ki je govoril o socialnoodgovornih odgovornih podjetjih, ki jih ne gre mešati z socialn, socialnimi podjetji. To sta dve zelo različni stvari. Tu gre pa za klasična, predobitna podjetja, ki na nek način v svojo delovanje vključujejo kodekse ali pa so malo bolj občutljiva za nekatere teme, ki se tičejo družbe, civilne družbe, ekologije in tako dalje, kot so ostala podjetja. In pa še tretji kot v tem trikotniku NVO, gospodarstvo in država je država. Na kak način si potem predstavljamo sodelovanje, mi zdaj bolj ali manj organizirani ne vladniki za državo na državni ravni in pa na lokalni ravni. A se je smiselno organizirati v katerih temah, na kak način, to je sveda tudi vprašanje, na kak način naj deluje in kak bo stečišče čišče organizirano, gre tudi za medsebojno spoznavanje. Na kak način državni uradniki oziroma javna prava, administracija vidi nevladniki in jih razume in doživla In sveda obratno, na nekak način nevladniki razumejo, vidijo in doživljajo država. Se mi zdi, da je treba tu dosti dela opraviti, boljšega je zanimam, trenutno mi pade v glavo nemški, pade v glavo nemški, zanimam, da je treba na te ravni dosti delati. In tu vmes bo, ali pa je nekje vloga, s nečisto, zakaj govorim, da bo, ali pa je nek pogojnik časovni, zato, ker po komaj nekaj mesecih obstoja stičišča, nam še le počasi jasno, kaj pravzaprav je naša naloga. Ne? Nekaj stvari je seveda že jasnih, nekaj se da sklepati iz različnih študij in izkušnji in tako dalje. Konferenca kot je tale, ne? ko odpiramo nekatere teme, mogoče tudi na slepo in upamo, da bo odziv, nam dajo potem nek feedback, pa rečemo, aha, tukaj pa ne vladnike žulje. Nesakaj postavljamo se v eno vlogo, Um, kjer moramo raziskovati nove teme, hkrati pa biti pozorni na odzive predvsem strani nevladnikov in pa svet države in pa tudi gospodarstva. just adore you. Go on and call me. Unpredictable. Tell me. I'm impractical. on je true. Mer Vaša bližnica do zofije VWW Pogovarjamo se z Borutom Osonkarjem, znanjim sodelavcem zavoda PIP pri projektu regionalnega stičišča na organizacij. Malo vrnemo nazaj, če lahko razloviš, če me med socialnim podjetništvom pa tistimi podjetji, ki sam gledajo, kot socialna, ki si jih prej omenil. To je distinkcija. Socialno odgovorna podjetja so podjetja, ki so bila ustanovljena z interesom ustavljati dobiček in ga tudi deliti lastnikom. Njim popolnoma vseeno, kaj proizvajajo, um, kakje učinke stranske povzročajo s tem, ko se ukvarjajo za svojo prodobitno dejavnost in njim je pomembno, da imajo profit uh, in da ga potem razdelijo med lastnike. To je de klasična definicija podjetja. Ne? Zdaj, socialno odgovorna podjetja so to, kar sem zdaj naštel, plus to, da si m, sama, pravzaprav na naložjuje na ramena, uh, odgovornost do družbe, primer. Um, Etično odgovornost je ena, ne? skratka, ugotovijo, da skozi svoj način ustvarjene dobička škodijo nekje, ali je to geografi, materialno, ne vem, okoljevarstveno, ali zatem, da povzročajo ki drugi nezaposlenost, skratka, ta socialni efekt na ljudi, da pač zaradi njihove dejnosti mogoče koga odpuščajo, In gotiva, da je to slabo in probuje svoj način ustvarjeno dobička na ta način vsaj malenkost prirediti okoliščinam, da bi zmanjšali negativne učinke. Ampak pri tem so pripoščeni čisto samo svoji volji. To zakonsko ni regulirano, to je naravni kodeksov, ki niso zakonsko obvezujoči in tu se zgodba neha. Socialno podjetništvo pa je nekaj drugega. Socialno podjetništvo sicer tudi lahko nastopa na trgo, ni pa nujno. Pri firme nastopajo samo na trgu. Ker ni drugega mesta. Socialno podjetje pa lahko na stopan trgo, lahko pa tudi ne. Je pa res, da zagotavlja storitve, izvaja nekatere storitve, ki so namenjene v ustvarjanju dobička, ampak to ni prvi, prvi razlog obstoja. Ustvarjamo dobiček, ok, ampak ga vračamo nazaj v osnovno dejavnost. Itak so ta podjetja morajo biti ustanovljena, no tak je vse predlog te nove zakonodaje, o kateri je zdaj današnja predvarnica govorila, da so ustanovljena z um, socialnim oziroma družbeno motiviranim ciljem. To pomeni, da že os, njihova snovna dejavnost, s katero nastopajo na trgo, um, ni namenjena ustvarjanju dobička za vsako ceno. Tako, teme področje, kjer ostali dobiček, ki je že socialno izbrano, in pa način, in pa se to dobiček gre nazaj. Je še več značilnosti, ne, primer ta, da uh, lastniki oziroma deležniki, ki sodelujejo not, imajo en glas v nekem upravnem odboru, ne glede na količino vloženega. Če nadaljujem, bi lahko rekli, da v luči trenutne finančne krize, ki se dogaja, in da so v bistvu to podjetja prihodnjost stvar. pa vsaj ta miselnost, je edina možnost, ki je v prihodnosti je potrebno, pač po kateri poti je treba iti v prihodnosti. Je to preč optimistična napoved? <laughs> ne, mogoče je še pesi, premalo ambiciozno? Ne? Uh, ja, itak, no. Tud, če pogledamo, kaj se je zdaj zgodilo v združenih državah z bančniško um, borzno krizo, ne, uh, ki so rešili vsaj američani na ta način, da je šlo 700 milijard dolarov dolgoplačevalskega denarja za reševanje velikih korporacij, ne. Je tu nekaj generalno narobe, ne. Pa da zdaj ja, socialno podrečje so sveda. Ne moremo se delati butaste, pa po, ne vem, 250 letih zdaj že precej razvitega kapitalizma, rečemo, poslušajte, s tem, ko kapitalizmom je vse vredo in produkcijski način, način, s katerim ustvarjamo profit, nima nič veze s tem, da, da pravzaprav planet propada, da ljudje cirkujemo, ne, da zmerom več delamo, ne, to je prav to, no, in to se meni zdi, da da ima ta, uh, nekapitalistični, ne bom rekel, da je antikapitalistični, to pa spet efekt, ampak socialno podjetništvo ma nekapitalistični uh, srž v sebi, kar se mi zdi, ja, in na ta način uh, se izmika uh, v te prikletstvo kapitalizma, ne, uh, ki, nas, ki nas režira. Ne. Upam, da je to neka podjetniški način prihodnosti. Če se zdajamo im na regijo, ne, se mi zdi nujno, Z, privzgojiti zaves to, da je organiziranje nevladnega sektorja, pravzaprav politično dejanje. Ne? ne glede na to, če mi um, samo posredujemo informacije med vladniki, ne? Um, da gre zato, da se moramo zavedati, da pravzaprav delamo v dobro neke odprte, uh, strukturirane in transparentne družbe. Da za to gre. Ne? Drugače pa zadeva nima smisla. Ne? again don't know when don't know when but i know we'll meet again some sunny day keep smiling through just like you always do Till the blue skies Drive the dark clouds Far away So will you please say hello To the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing This song, we we'll meet again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. Zofijni, ljubimci. Goran Forbici prihaja iz Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvojna vladnih organizacij, ali skratico CNVOS, kjer je vodja projektov in se ukvarja s civilnim dialogom in informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Kaj je Centr nevladnih organizacij? Centr nevladnih organizacij je ustanovljen kot zavod leta 2001, sicer pa slovenska horizontalna mreža nevladnih organizacij, kar enostavno pomeni to, da je pač mrežna organizacija nevladnih organizacij ne oziraje na njihovo vsebino, pravno obliko in tako naprej. Kakšne so oblike dejavnosti centra? Uh, center Predvsem se uh, osredotoče na to, kar pove njegovo imeno, skratka, informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Skratka, po eni strani je vrško največji uh, informacijski servis za slovenske nevladne organizacije. Skratka, redno distribuiramo ok na okrog informacije, ki zadevajo nevladne organizacije, tako glede financiranja, m, partnerstev, možnosti mreženja, možnosti sodelovanja pri takšnih ali drugačnih projektih. Potem svetujemo v zvezi z... Napisanjem projektom, njihovimi prijavami, iščemo jim partnerje, no, če ponovno ponovim, a, to je skratka en segment, potem poskušamo a, tudi večati svojo mrežo, ravno preko tega, ker vidimo to kot spostavljanje a, neke skupnosti, ki lahko lažje ter učinkovite, učinkovite je, ne samo izvaja storitve, javno koristne storitve, več tudi komunicira z oblastjo, Uh, skrbimo pa tudi za razvoj. No, skratka, peč, smo nekaj, veste, center, ki poskuša zbirati tudi z zunanjimi sodelavci, ali pa morda celo predvsem zunanjimi sodelavci, glede na to, da je naša pisarna vnele dokaj majhna pisarna s zaposlenih, zaposlenimi. Um, zbirati neko energijo, ideje, za ki bi pripomogle k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, akumulirale neke že zbrane predloge, pobude, ki so na okrog in doprinesle k njihovi konkretizaciji. Cenovost je pravzaprav tistih, ki je že z začetka ko je ministrstvo za eno upravo začeli osnovati to regionalizacijo nevladnega sektora in pa vzpostavitve regionalnih sodištva delovali pri tem, tudi za nasveti idejami, to smo izredno podpirali, ker se mi zdi ključno, da Ob upravni delitvi Slovenije tudi nevladni sektor temu sledi za voljo tega, ker bodo nevladne organizacije, če bojo imeli regijska središča, stičišča, ki im bojo nudila podporo, takšno kot jo mi nudimo načeloma na državni ravni, lahko okreple, okreplenejša. Zdaj sami sebe v tej novi konstalaciji, na nek način, ki je tu šele eno leto, skratka imamo regionalna stičišča, pa cenovost kot neko horizontalno mrežo, vidimo sebe tudi kot nekaj vrste koordinatorja no, med regionalnimi stičišči. skratka Morda, ali pa marsih, da je lahko slišimo, da je cenovoz z regionalnimi stičišči pravzaprav dobil konkurenco. sami že res da konkurenco, konkurencov, ampak je to morda vidimo kot priložnost za grajenje, bildanje, če tako rečeva, uh, sektorja in cenovoz tukaj kot nekega koordinatorja, ki bo, vendar se lahko, prav zato, ker Imamo sedaj regionalnosti Čišča, ki prevzemajo velik del njegovih nalog, lahko posvetil pa nekim, recimo, nadgradni dejavnosti, ki jih je počel zdaj. Kako pa ti gledaš, mislim, kako vidiš prihodnost vladništva oziroma kaj tebi, mogoče to osebna perspektiva, govori o tem, kaj bi naj vladništva prihodnosti lahko bilo, kako, kako ga vidiš? Mislim, da je perspektiva, mislim, perspektiva po mojem, najbolje. Snovati izven tega, kar nevladnišno kot tako je. In zdaj poenostavljeno rečeno bi bilo, da opravlja nevladništvo od vsele, ali pa civilna družba vsaj tri funkcije. Ena je politična, pač pomenijo neko obliko politične participacije državljanov, skratka model participatorne demokracije, skratka več demokracije, kot jo imamo z parlamentarno demokracijo, njeno dopolnitev, komplementarni del, če hočeš, potem imamo tu neko socialno, Ali družbeno funkcijo nevladnega sektorja skratka upravlja neke javno korisne storitve, ki jih država bodisi ne uspe upravljati ali pa jih ne uspe upravljati dovolj kvalitetno in kot vemo trend je v sodobnem svetu, da se vedno večji del javnih storitev prenaša na nevladni sektor, ne na zasebni, tu moramo biti pozorni, ampak na nevladni. Potem je pa tu še neka tretja funkcija, ki je pa ekonomska, pač treba se je priznati, nevladni sektor v razvitem svetu proizvaja neko določeno mero bruto domačega proizvoda, ta se v razvitih državah suče okoli 7%, zaposluje toliko in toliko ljudi, skratka ima tudi to neko čisto ekonomsko dimenzijo, znotraj širše perspektive družbe. Tako da zdaj iskati perspektivo slovenskega nevladja je k v okrepitvi vseh teh treh funkcij. S tem, da je morda pa treba reči, da se meni zdi osebno, je naša štartna točka precej nižja, kot je država, s katerimi se radi primerjamo. Namreč mislim, da se večina slovenskega nevladnega sektora ali pa večina organizacij v neju ukvarja še zelo nekimi osnovnimi vprašanji. Zkratko vprašanji, kako preživeti, vprašanji, ki v razvitem svetu niso več vprašanje, pač tam je poskrbljeno. Tako, ko sem danes, ne vem, opozoril na konferenci, mm, razvite države, v njih uh, je 50% prihodkov nevladnega sektorja, zagotovljeno strani javnega sektorja. Mi smo vsaj tretino nižje uh, in kot kaže zadnje raziskave, upravljene leto 2007, ki so delali primerjavo z letom 2004, ti prihodki še padajo. Skratka, če bi človek rekel, da je strategija krepitev vloge sektorja, skratka na vseh treh ravneh, ki sem jih omenjal, pa zaenkrat kvečemo tonemo. Tako da jaz mislim, da je sem treba ustrajati na teh osnovnih treh funkcijah nevladnega sektorja in to je strategija za naprej. We have all the In the world Time enough for life To unfold All the precious things Love has in store We have all The love In the world If that's all we have We'll find we need nothing more Every step of the way We'll find us With the kiss of love Time in the world just for now no, nothing more, nothing less all. Oh. The gifts of the world Far behind us Yes We have all the time In the world Just for love Nothing more Nothing less Only love Zofini, ljubimci. Pogovarjamo se z Goranom Forbicijem iz zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Plan C, ako mogoče podrobno predstaviš ta projekt, ki ga je centr predstavo pač nevladnikom oziroma nevladništv oziroma vladi. Plan C je trenutno del nekega širšega dokumenta, ki se imenuje Poziv mandatarju in strankam koalicije. Gre za dokument, v katerem Nevlad, slovenske nevladne organizacije, izhajajoči iz neke podmene, da je nevladni sektor konstitutivn del demokracije in hkrati tisti ključni dejavnik, ki prispeva k večjem blagostanju družbe kot take, da je za voljo tega skratka potrebno zagotoviti sistemske pogoje za razvoj nevladnega sektorja in v tem dokumentu se zauzemamo, Prvič, da a, se koalicijske stranke zavežejo, da bodo institucionalizirale civilni dialog, skratka uspostavile neke sistemske zavezujoče mehanizme sodelovanja a, med vlado na eni strani in civilno družbo na drugi oziroma zagotovile trajno vključevanje javnosti v m, oblikovanje, izvajanje in vrednotenje politik. Potem zauzemamo se za pravno formalno ureditev položaja nevladnih organizacij. Kot vemo, v Sloveniji ne obstaja neka natančna pravna definicija, kaj je nevladna organizacija, še se, da njima pojavljajo debate ali so to verske skupnosti, ali so stranke, ali so sindikati, čeprav v, svet, v zahodnem svetu in v sodobnosti velja, da strogo vzeto so nevladne organizacije po slovenskih znamenih kvečemo tiste, ki so bodi zavodi, društva ali ustanove nekaj, ki so ustanovljene na zasebni pobudi, upravljajo javno koristno, dejavnost, neprofitno in tako naprej. Potem zauzemamo se za a, spostavitev normalnih pogojev financiranja. Skratka, če danes imamo situacije, kjer prihajajo razpisi ven leta v februarju, za tekoče leto, rezultati so znani Junija, denar pa prvi preteče v drugi polovici leta, lahko ugotovimo, da nevladne organizacije prvo polovico leta na nek način kreditirajo državo. Smo zato, da se to spremeni, da so razpisi vedno pravilnem času, da je odločanje v njih transparentno, da, se so, da je dolgoročno financiranje, da se sofinancirajo programe in ne zgolj projekti. Potem zauzemamo se tudi za neko davčno ureditev nevladnega sektora. Mislimo, da je ne da so nevladne organizacije glede na svojo dejavnost, na svojo javno koristno dejavnost, izenačene z zasebnim sektorom pri odojavčevanju in kot tretje se zauzemamo za spostavitev neke politike za poslovanje v nevladnem sektoru, ki bi priskrbela, da bi nevladne organizacije spet zavoljo koristi, ki jo imajo za družbo kot tako imele normalne pogoje za zaposlovanje. Pa če se Znanje podatek poprečno, v povprečju slovenske nevladne organizacije se poslujejo ni celo sedem osebe na posamečno organizacijo. <coughs> Zdaj, če grem k planu C, morda samo nadaljujem. To je nek obširnejši dokument, ki je predvidel šest <coughs> strogo tehničnih ukrepov. Zakaj pravim tehničnih? Trdimo namreč, da da je stanje glede civilnega dialoga v Republiki Sloveniji na konkretni ravni daleč od simbolnih zavez, ki so bi že bile dane, sredka ne samo daleč od tega, kjer je, če ga tako imenujemo, razviti svet, pač pa tudi tega, kar so sprejeli, kar je sprejela oblast v Sloveniji, da v strategiji, ki je bila sprejeta že leta 2004, strategija razvoja nevladnih organizacij strani vlade, je ta zapisala, da bo razvila sistemske mehanizme civilnega dialoga, enako je zdradila ponovno leta 2006 v svojih stališčih do civilnega dialoga, pa vendar ti sistemski mehanizmi niso bili zagotovljeni. Zato mi zdaj predlagamo, da prihodnja koalicija, katerakoli že bo v prihodnjih štirih letih poskrbi za to, kot prvo predlagamo, da se ustanovi javna agencija za razvoj vladnega sektorja, skratka nek avtonomen, neodvisen organ, ki bo zagotavljal razvojno, regulativno, svetovalno vlogo vsem javnim organom, tudi nevladnim organizacijam, ne nazadnje, in bo na nek način primeren sogovornik nevladnemu uh, sektorju. Skratka, vsa ideja tega plana CE je, da mi na nek način svetujemo vladi, kako se naj organizira, da se bo lahko na primeren način pogovarjala z nevladnimi organizacijami. Potem ta plan predvideva še neke mehanizme, kako zagotoviti čisto na faktični ravni, To vključevanje javnosti prizadevamo si za sprejem kodeksa dobre prakse civilnega dialoga, ki bi predpisal, da denimo, da morajo biti razpisi naprej znan program dela vlade v tekočem letu, potem vsi dokumenti ali pa sklepi javno objavljeni, možnost vlaganja pri Točno določeni roki, da nimo en mesec, da se ve, kako dolgo imajo nevladne organizacije čas vlagati svoje pripombe. Kar je pa še ključne, terjamo, da vlada ob sprejemu dokumenta svojega ali odločbe ukrepa predloga zakona, jasno pove, katere argumente ali pa katere predloge nevladnih organizacij je sprejela, katerih ne in zakaj jih ni. To je morda na kratko o tem planu. Se. Zdi se, da se ne samo javna pravo, da se ne skozi, samo skozi javno upravo, pač pa tudi skozi zasebni sektor, in deloma tudi skozi nevladni sektor, širi neka ideja ali pa miselnost, da bi morale nevladne organizacije se sele bolj profesionalizirati in to je na tisti ravni, da ne več bazirati zgolj na javnih sredstvih, pač pa posluševati drugih virov, skratka. Če prav sem sam velik pristač profesionalizacije nevladnega sektorja, skratka, pri učitve nekih temeljnih mehanizmov, de delovanja, racionalizacije in podobno, pa se mi zdi pomembno povdariti, da živimo v času, kjer se javne storitve v vedno večji meri prenašajo iz javnega sektorja na nevladni sektor. Da pa temu nikakor ne sledi tudi tok denarja. Skratka, nevladne organizacije so privzele vedno več javno koristnih nalog, Niso pa dobile to dobenih večjih finančnih sredstev in mislim, da je potrebna refleksija tega in ugotovitev, da pač to enostavno ni na mestu. The people's dance, lost a trance, your sacred silence, losing all violence, stars in their place, mirror your face, I need to find you, I need to seek my inner vision. So, with talking about non-famous organizations and their position in Slovenia, Se seveda Zofini, danes počasi že od vas poslavljamo. Naj pa še povemo, v dvorani Gustav ob sredah o istem terminu kot ta oddaja, še vedno poteka šola politične pismenosti. Če vas zamikam, se nikar ne obirajte in nas seveda obiščite. Odaje lahko ne na zadnje v posnetku poslušate tudi na naši poučni, družbeno kritični internetni strani www.zofini.net. Če imate mnenje o odajočemr, ne sicer ne dvomimo. In, če želite povedati, kaj o naših dejavnostih, pišite na filozofski forum www.mislec.net ali pa jih posredujte direktno na naš e-mail naslov zofiniafnajahu.com. Vabljeni ste torej, da se nam pridružite in pa seveda ponovno prisluhnete. Do takrat pa, kot vedno kličemo, srečno. In her, meddame, in mesijus, dame, in džentlmen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci.